Дарина сіла на лаві, під широколистим кленом, і задумалась над своїм життям. Майже з раннього дитинства вона втягнута була у вир громадського життя, закрутившись у ньому, забула, або, ліпше сказати, не зазнала зовсім особистих тихих радощів і мирних утіх. Рано вона залишилася сиротою, ледве пам'ятає ніжні материні пестощі, в родині їхньої не було ніякої близької родички, котра могла б заступити сироті матір. А тому Дарина і зосталася коло батька і поділяти з ним його бурхливе життя. Толя їх кидала і в Варшаву з дорученнями від малоросійської колегії і на Запорожжя з наказами від генерал-губернатора. Від цих мандрів, сповнених тривог і прикрости, вона останнім часом стомилася, Відчула потяг до тихого життя в мирних хлопотах і зворушливих молитвах. Коли вони переїхали до Києва, вона упрохала батька оселитися в китаївському хуторі, ближче до святої обителі. Але, на диво, знову потрапила не в смугу тиші і особистих душевних радощів, а на рубіж розбурханих стихій, що ось-ось вибухнуть страшною бурею. «Ясновельможна панна! Панна Дарина, де ви?» Хтось гукав її в саду. Дарина здригнулася, і якась незрозуміла тривога стиснула їй серце. «Що там? Я тут!» – обізвалася вона голосно, квапливо пішла на поклик. За поворотом доріжки зустріла її дівчина-покоївка і сказала, що якийсь посланець привіз пані Листа від його високопривелебної мості отця Архімандрита.